Contele de Monte Cristo de Alexandra Diuma Pista 30 Oare îi puteți porunci somnului? Întrebă Morel. Aproape. Aveți un leac pentru asta? Am un leac fără greș. Un asemenea leac ne-ar prinde foarte bine nouă, africanilor, care n-avem totdeauna ce mânca și rareori avem ce bea, spuse Morel. Da, făcu Monte Cristo. Din enorocire însă, leacul acesta acum nu se poate mai bun pentru un om ca mine, care duce o viață neobișnuită, ar fi foarte primejdios de dat unei armate, fiindcă n-ai mai treziu când ai avea nevoie de ea. N-am putea să știm și noi ce leac aveți? întrebă Debrei. Cum să nu? răspunse Montecristo. Nu-i nicio taină. E un amestec din cel mai bun opium pe care l-am adus eu însumi, de la canton, ca să fiu sigur că e curat și din cel mai bun hașiș din câte se cultivă în Orient, adică cel cultivat între tigru și eufrat. Se pun la oaltă în părți egale aceste două ingrediente și se fac astfel un fel de pilule care pot fi înghițite când ai nevoie. Peste 10 minute le simți efectul. Întrebați-l pe domnul baron Franz de Pinier. Mi se pare că le-a gustat și el odată. Da!" răspunse Morser. Parcă mi-a spus ceva." Și a păstrat o amintire foarte plăcută. Purtați totdeauna la dumneavoastră pilulele acestea?" întrebă Boșam, care, fiind ziarist, era foarte neîncrezător. Totdeauna!" răspunse Monte Cristo. Aș fi indiscret dacă v-aș cere să le văd și eu?" continuă Boșam, Nădăjduind să-l înfunde astfel pe străin Deloc, domnule Munte Cristo scoase din buzunar o bombonieră minunată Scobită într-un singur smarald Și închisă printr-un căpăcel de aur care, desfăcându-se Lăsa să se vadă o bobiță de culoare verde și de mărimea unui bob de mazăre Bobița avea un miros acru și pătrunzător În smarald se mai aflau vreo patru sau cinci bucăți dar ar fi încăput și 12. Bomboniera a făcut ocolul mesei, dar o a și-o trecură unul altuia mai mult ca să vadă admirabilul smarald, decât ca să privească sau să miroasă pilulele. Bunătățile acestea vi le prepară bucătarul dumneavoastră?" întrebă boșam. Nu, domnule," răspunse Montecristo, nu-mi las adevăratele plăceri în voia unor mâini nevrednice." Sunt destul de bun chimist ca să-mi prepar singur pilulele." Smaraldul e minunat! N-a mai văzut niciodată unul atât de mare, deși mama avea câteva bijuterii de familie destul de frumoase," spuse Shatoreno. Am avut trei la fel," răspunse Monte Cristo. Unul l-am dăruit badișahului, care și l-a montat la sabie. Al doilea l-am dăruit sfântului nostru părinte, papa, care și l-a încrustat pe tiară, lângă un alt smarald, aproape asemănător, dar mai puțin frumos, dăruit înaintașului său, Pius al VII-lea, de către împăratul Napoleon. Pe cel de-al treilea l-am păstrat pentru mine și l-am scobit, răpindu-i astfel jumătate din valoare, dar făcându-l mai potrivit pentru întrebuințarea pe care voiam să-i o dau. Toți îl priveau uimiți pe Monte Cristo. Iar el vorbea cu atâta simplitate, încât se vedea cât de colocă că sau spune adevărul sau e nebun. Și totuși, smaraldul rămas în mâinile lor îi făcea să încline în mod firesc spre prima presupunere. Și ce v-au dat cei doi suverani în schimbul unor daruri atât de mărețe?" întrebă Debrei. Padișahul mi-a dăruit libertatea unei femei," răspunse Montecristo. Sfântul nostru părinte, papa, mi-a dăruit zilele unui om Astfel că odată în viață am fost tot atât de puternic Ca și când Dumnezeu m-ar fi făcut să mă nasc pe treptele unui tron Și atunci l-ați eliberat pe Pepino, nu-i așa? Întrebă Morser Pentru el ați folosit dreptul de a grația un osândit la moarte Poate, zâmbi Monte Cristo Domnule Conte nici nu vă puteți închipui cât îmi place să vă aud vorbind astfel, Urma Albert. Le spuse să mai dinainte prietenilor mei că sunteți o ființă ca din basme, un fel de vrăjitor din omie și una de nopți, un fel de magician medieval. Dar parizienii sunt oameni atât de rafinați și de paradoxali, încât iau adevărurile cele mai nedezmințite drept jocuri ale închipuirii atunci când nu întâlnesc adevărurile acestea în viața lor de toate zilele. De pildă, iată-l pe Debrei care citește și pe Boșam care tipărește zilnic știrea că a fost oprit și jefuit pe bulevard în timpul nopții vreun membru al jochei clubului, că au fost ucise patru persoane în strada Saint-Denis sau în foburgul Saint-Germain, că au fost arestați 10, 15 sau 20 de tâlhari, fie într-o cafenea de pe bulevardul Templ, fie în băile publice ale lui Iulian. Și totuși, ei nu cred în existența bandiților din Marm, din Câmpia Romei sau din Mlaștinile Pontine. Spuneți-le deci, vă rog, domnule conte, că am fost prins de bandiții aceștia și că fără generoasa dumneavoastră intervenție, Astăzi, după toate probabilitățile, aș aștepta în catacombele Sfântului Sebastian învierea și judecata de apoi, în loc să-i invit la masă în nevrednica mea căsuță din strada Elder. Ei, se împotrivi Montecristo, mi-ai făgăduit să nu mai pomenești niciodată despre nimicul acesta. Nu eu, domnule conte, ci poate altul căruia i-ați adus un serviciu asemănător și l-ați făcut confundat cu mine. Spuse Albert. Eu, din potrivă, vă rog să vorbim căci dacă vă hotărâți să vorbiți despre întâmplarea aceasta, poate că veți spune câte ceva din ce știu, dar și foarte multe din ce nu știu. Mi se pare însă că și dumneavoastră ați jucat un rol destul de important în aventura aceasta, ca să știți la fel de bine ca și mine ce s-a întâmplat." Zâmbi contele. Dacă spun tot ce știu... Îmi făgăduiți să-mi spuneți la rândul dumneavoastră tot ce nu știu?" întrebă Morser. Așa se și cuvine," răspunse Monte Cristo. Atunci, chiar dacă amorul meu propriu ar avea de suferit," începu Morser, am să vă mărturisesc că timp de trei zile m-am crezut ținta necontenită a toanelor unei măști pe care o luam drept vreo urmașa ei sau apopeii, pe când, de fapt, nu eram decât ținta glumelor unei țărăncuțe. Și băgați de seamă că spun țărăncuță ca să nu spun țărancă. Tot ce știu e că am confundat-o ca un nerod, mai nerod încă decât vă spuneam adineauri pe țărăncuță cu un tânăr bandit de vreo 15-16 ani, căruia nu-i dăduse încă nici barba. Banditul ăsta cu talia subțire pe care îl luasem drept țărancuța mea, când am cutezat să-i sărut umărul cast, mi-a pus pistolul în piept și, cu ajutorul a șapte-opt dintre tovarășii săi, m-a dus, sau mai bine zis m-a în fundul catacombelor Sfântului Sebastian, unde am dat peste un șef de bandiți foarte cult, pe cinstea mea. Șeful citea comentariile lui Cezar și a binevoit să-și întrerupă lectura, ca să-mi spună că dacă până a doua zi, la orele șase dimineața, nu-i torn în casă patru mii de taleri, la ora șase și un sfert, aveam să-mi dau obștescul sfârșit. Scrisoarea mea există încă. Se găsește la Franț. E semnată de mine și are un post scriptum de al maestrului Luigi Vampa. Dacă nu mă credeți, îi scriu lui Franz să legalizeze semnăturile asta e tot ce știu. Dar ceea ce nu știu, este cum ați ajuns, domnule Conte, să vă bucurați de atât respect din partea bandiților Romei, atât de puțin respectoși de felul lor. Vă mărturisesc că și eu și Franț v-am admirat nespus de mult." Nimic mai simplu," răspunse Montecristo. Îl cunoșteam pe faimosul vampa de mai bine de 10 ani Pe când era încă tinerel și păștea oile I-am dat într-o zi nu mai știu ce monedă de aur Fiindcă mi-a arătat drumul Iar el mi-a dat în schimb, ca să nu-mi rămână dator Un pumnal cu mânerul cioplit de mâna lui Pumnal pe care trebuie să-l fi văzut în colecția mea de arme Mai târziu fie din pricină că a uitat schimbul darurilor acestora neînsemnate, însă care ar fi trebuit să ne întrețină prietenia, fie din pricină că nu m-a recunoscut, a încercat să mă oprească. Dar s-a întâmplat că, din potrivă, l-am prins eu pe el, împreună cu încă vreo 12 din oamenii lui. Aș fi putut să-l dau pe mâna justiției romanei, care nu te tărăgănează de obicei astfel de treburi, iar pentru el s-ar fi grăbit și mai mult. Dar n-am făcut-o. I-am dat drumul și lui și celorlalți. Cu făgăduiala să nu mai păcătuiască niciodată, râsă ziaristul. Văd cu plăcere că și-au ținut cum nu se poate mai bine cuvântul. Nu, domnule, răspunse Montecristo. Le-am dat drumul cu simpla condiție să mă respecte totdeauna pe mine și să-i respecte și pe ai mei. Poate că dumneavoastră vi se pare ciudat ce vă spun domnilor socialiști, progresiști, umanitariști. Dar pe mine nu mă interesează semenul meu. Nu încerc niciodată să apăr societatea care nici ea nu mă apără, ba, aș spune chiar mai mult, care în genere nu se ocupă de mine decât ca să-mi facă rău. Astfel, lipsindu-i de stima mea și păstrând neutralitatea față de ei, toată societatea și aproapele meu îmi rămân datori. Așa mai zic și eu," strigășa Toreno. Iată primul om curajos pe care-l aud predicând deschis și direct egoismul. Asta e frumos! Bravo, domnule Conte!" În orice caz, e cinstit," spuse Morel. Dar eu sunt sigur că domnului conte nu-i pare rău că și-a călcat odată principiile înfățișate acum, într-un fel atât de hotărât. Cum mi-am călcat principiile, domnule? Întrebă Monte Cristo, care se uita din când în când la Maximilian, cu atâta atenție încât de două sau de trei ori, cutezătorul tânăr coborâse ochii în fața privirii lui clare și limpezi. Cred că, eliberându-l pe domnul Morser, pe care nu-l cunoșteați, v-ați ajutat și aproapele și ați ajutat și societatea, glăsui Morel. Societatea, a cărei cea mai frumoasă podoabă este chiar el, spuse cu seriozitate boșam, golind dintr-o sorbitură un pahar cu șampanie. Domnule Conte, exclama Albert, iată-vă încolțit prin propriul dumneavoastră raționament, tocmai dumneavoastră, adică unul dintre cei mai tari logicieni. Și o să vedeți că vi se va dovedi îndată cât se poate mai clar că nu sunteți deloc egoist și că din potrivă sunteți un filantrop. Domnule Conte, spuneți că sunteți oriental, levantin, malaez, indian, chinez, sălbatic. Vă numiți Montecristo după familie și Simbad Marinarul după numele de botez. Și iată că în ziua în care ați pus piciorul în Paris, aveți din instinct cel mai mare merit sau cel mai mare defect al excentricilor noștrii parizieni. Faceți paradă de vicii pe care nu le aveți și ascundeți virtuți pe care le aveți. Dragă viconte, răspunse Monte Cristo. În tot ce am spus sau am făcut, nu văd un singur cuvânt vrednic să-mi aducă din partea dumneavoastră sau a acestor domni, pretinsa laudă pe care am primit-o. Doar nu erați un străin pentru mine, fiindcă vă cunoșteam, vă cedasem două camere, vă invitasem la masă, vă împrumutasem o trăsură de-a mea, ne uitasem împreună la măștile ce treceau pe corso, și priviserăm împreună de la o fereastră a pieței del popolo execuția aceea care va a mișcat atât de tare, încât era cât pe acești să nați. Îi întreb, deci, pe toți domnii de față, aș fi putut oare să-mi las oaspetele în mâinile acestor bandiți înfricoșători, cum îi numiți dumneavoastră? De altfel, știți foarte bine că, salvându-vă, Aveam un scop anumit și anume acela de a-mi fi de folos introducându-mă în saloanele Parisului atunci când aveam să mă hotărăsc să vizitez Franța. Un timp ați putea crede că planul acesta ar fi vag și fugitiv, dar astăzi vedeți bine că este o realitate de nedezmințit, Căreia trebuie să vă supuneți dacă nu vreți să vă călcați cuvântul. Îmi voi respecta cuvântul, dragă conte! Dar mă tem să nu fiți cu totul dezamăgit, dumneavoastră obișnuit cu meleagurile frământate, cu întâmplările pitorești, cu orizonturile fantastice. La noi nu există nici cea mai mică întâmplare de felul acelora cu care v-a obișnuit viața dumneavoastră aventuroasă. Chimborazo al nostru e Montmartre. Himalaia noastră e Muntele Valerian. Sahara noastră e Câmpia Grenei în care se și sapă o fântână arteziană ca să nu lipsească apa caravanelor. Avem și noi hoți, destui chiar, deși nu avem chiar atâția pe cât se spune. Dar hoții aceștia se tem cu mult mai mult de cel mai mic copil decât de cel mai mare senior. În sfârșit, Franța e o țară atât de prozaică și Parisul e un oraș atât de civilizat, Încât nu veți găsi căutând în toate cele 25 de departamente ale noastre Spun numai 25 de departamente fiindcă bineînțeles las la o parte corsica Nu veți găsi nici cea mai neînsemnată înălțime pe care să nu se afle un telegraf Nici cea mai mică peșteră cât de cât întunecată În care vreau un comisar de poliție să nu fi pus un bec de gaz nu există așadar decât un sigur serviciu pe care aș putea să vi-l fac, dragă conte, și pentru el mă pun cu totul la dispoziția dumneavoastră. Să vă prezint pretutindeni sau să vă prezinte prietenii mei, asta se înțelege de la sine. De altfel, nici n-ați avea nevoie de nimeni. Cu numele, cu averea și cu inteligența dumneavoastră, Montecristo se înclină zâmbind oarecum ironic. Oricine s-ar putea prezenta singur și ar fi pretutindeni bine primit În realitate, deci, nu vă pot fi de folos decât pentru un singur lucru Dacă vreun obicei al vieții pariziene, vreo nevoie de confort, vreo nevoie de a cunoaște magazinele noastre, mă pot face să vă fiu folositor, vă stau la dispoziție ca să găsiți o locuință cum se cuvine nu îndrăznesc să vă propun să locuiți la mine așa cum am locuit în apartamentul dumneavoastră din Roma. Eu care nu profesez egoismul, dar sunt egoist prin excelență. Căci aici, în afară de mine, n-ar putea să mai stea nici măcar o umbră, afară de cazul când umbra ar fi a unei femei. Rezerva asta e pe deplin conjugală, zâmbi contele. Într-adevăr. Parcă vorbeați la Roma despre un proiect de căsătorie. Să vă felicitoare pentru apropiata dumneavoastră fericire. Căsătoria mea e tot în stare de proiect, domnule Conte. Iar cine spune proiect vrea să spună eventualitate, se amestecă de brei. Nu e așa, răspunse Morser. Tata ține la căsătoria asta și nădăjduiesc că în curând voi putea să vă prezint, dacă nu pe soția mea, cel puțin pe viitoarea mea soție, domnișoara Eugen d'Anglar." Eugen d'Anglar?" repetă Montecristo. Ia stai puțin. Nu este fica baronului d'Anglar?" Ba da," răspunse Morser. Un baron de viță nouă." Ce are a face?" îl întrerupse Montecristo. O fi adus statului servicii pentru care i s-a cuvenit distincția aceasta." Și încă servicii uriașe, vorbi Boșam. Deși liberal cu sufletul, el a completat în 1829 un împrumut de șase milioane pentru regele Carol al Zecelea, care l-a făcut baron și cavaler al legiunii de onoare, așa că își poartă panglica nu la buzunarul vestei, cum s-ar putea crede, ci de-a dreptul la butoniera hainei. Boșam, Boșam, râse morser. Păstrează astea pentru Corsarul și pentru Șarivarii, ziare umoristice ale timpului. Dar în fața mea cruțăm viitorul Socru. Apoi, întorcându-se spre Monte Cristo, îi spuse: Mi s-a părut ori că i-ați rostit numele ca și cum l-ați fi cunoscut pe baron. Nu-l cunosc, răspunse Monte Cristo nepăsător. Pe semne însă că îi voi face în curând cunoștința. Dat fiind că am credit deschis la el de către casele Richard Blount din Londra, Arstein Eskels din Viena și Thomson French din Roma. Rostind ultimele două nume, Monte Cristo se uită cu coada ochiului spre Maximilian Morel. Dacă străinul se aștepta să facă vreo impresie asupra lui Maximilian Morel, atunci nu se înșelase. Maximilian, stresării ca și cum l-ar fi străbătut un curent electric. Thompson French?" întrebă el. Cunoașteți firma asta, domnule?" Sunt bancherii mei în capitala lumii creștine," răspunse liniștit Contele. Pot să vă fiu de vreun folos pe lângă ei?" Domnule Conte, ați putea să ne ajutați poate în cercetări care până acum n-au dat niciun rezultat." Firma aceasta a adus pe vremuri un mare serviciu casei noastre și, totdeauna, nu știu de ce, a tăgăduit că ni l-ar fi adus. La ordinele dumneavoastră, domnule, răspunse Montecristo, înclinându-se. Ne-am îndepărtat cu totul de subiectul nostru vorbind despre domnul Danglar, Aminti orsăr. Parcă spuneam să găsim o locuință demnă de contele de Montecristo. Hai, domnilor! Să ne gândim împreună. Unde să-l găzduim pe noul oaspe al Marelui Paris?" În Foburgul Saint-Germain," spuse Chatea Renaud. Va găsi acolo o căsuță încântătoare, cu grădină și curte." Ei și Chatea nu cunoaște altceva decât tristul și posomărâtul lui Foburg Saint-Germain." Se amestecă debrei. Nu-l ascultați, domnule conte." Luați-vă o locuință în Chausse d'Antin. Acolo e adevăratul centru al Parisului. Ba pe bulevard de l'Opera," interveni Bocham, o locuință cu balcon la primul etaj. Domnul Conte își va aduce pernuțe de pânza argintie și, fumându-și ciubucul sau înghițindu și pilulele, va putea să vadă toată capitala noastră trecându-i pe dinaintea ochilor." Dumnata Morel, N-ai nicio idee?" întrebășea toreno. Văd că nu propui nimic." Ba da," zâmbi tânărul. Din potrivă, am o idee, dar aștept ca domnul să se lase ispitit de vreuna din ofertele strălucite care îi se fac." Acum, pentru că n-a răspuns, cred că pot să-i ofer un apartament într-o căsuță încântătoare în stil pompadur, pe care sora mea a închiriat-o acum un an în strada Meslei. Aveți o soră?" întrebă Montecristo. Da, domnule. O soră cum nu se poate mai bună. Căsătorită? În curând va împlini nouă ani de la căsătorie." Fericită?" întrebă din nou Montecristo. Atât de fericită pe cât îi e îngăduit să fie unei ființe omenești," răspunse Maximilian. S-a căsătorit cu bărbatul pe care îl iubea și care ne-a rămas credincios la nenorocire." Emanuel Erbo. Montecristo zâmbi pe nevăzute Locuiesc la ea în timpul concediului, continuă Maximilian. Și aș fi împreună cu Emanuel, cumnatul meu, la dispoziția domnului Conte pentru toate informațiile de care ar putea avea nevoie. O clipă, spuse Albert, mai înainte ca Monte Cristo să aibă timp să răspundă ceva. Luați seama la ce faceți, domnule Morel. Zăvorâți un călător, pe Simbad Marinarul, în viața de familie. Dintr-un om venit să vadă Parisul, o să faceți un patriarh. De unde?" zâmbi Morel. Sora mea are 25 și de ani, iar cumnatul meu 30. Sunt amândoi tineri, veseli și fericiți. De altfel, domnul conte va fi la el acasă și nu își va întâlni gazdele decât atunci când va dori să coboare la ele." Mulțumesc, domnule Morel, mulțumesc, spuse Montecristo. Mă voi mulțumi doar să mă prezentați surioarei și cumnatului dumneavoastră dacă veți bine voi să faceți această cinste. Dar nu vă pot primi ofertele, dat fiind că am de acum o locuință gata. Cum? se miră morser. Ați tras la hotel? O să vi se pară foarte plictisitor. Oare stăteam atât de rău la Roma?" întrebă Montecristo. La Roma ați cheltuit 50.000 de piaștri ca să vă mobilați un apartament, dar bănuiesc că nu sunteți dispus să faceți în fiecare zi o asemenea cheltuială." Nu asta mă oprește," răspunse Montecristo. Dar sunt hotărât să am o casă la Paris, o casă a mea." Mi-am trimis valetul înainte și, până acum, trebuie că mi-a cumpărat casa și a mobilat-o. Va să zic că aveți un valet care cunoaște Parisul?" întrebă Beauchamp. Vine pentru prima dată, ca și mine, în Franța. E negru și nu vorbește deloc," spuse Montecristo. Nu cumva e Ali," Întrebă Alber în mijlocul uimirii generale. Da, domnule, e Ali, nubianul meu." Mutul meu, pe care cred că L-ai văzut la Roma Sigur că l-am văzut Răspunse Morser Și mi-l amintesc cum nu se poate mai bine Dar cum de ați însărcinat Un ubian să vă cumpere o casă La Paris și un mut Să vă mobileze O să le facă toate pe dos Bietul nefericit Vă înșelați, domnule? Din potrivă Sunt sigur că a ales toate lucrurile După gustul meu Căci știți? Gustul meu nu se potrivește cu al celorlalți oameni. Ali a sosit acum opt zile la Paris. Trebuie că a alergat prin tot orașul cu instinctul pe care l-ar putea avea un câine bun care vânează singur. El îmi cunoaște toanele, fanteziile, nevoile. A aranjat totul după dorința mea. Știa că voi sosi astăzi la ora 10 și mă aștepta încă de la ora 9 la bariera Fontainebleau. Mi-a dat hârtiuța asta. E noua mea adresă. Poftim, citiți." Și Montecristo intinse lui Albero o hârtie. Champelize, 30," Citim orser. Cu adevărat original," nu se putu opri să spună Bocham. Și foarte princiar," adăugărșa Toreno. Cum? Nu v-ați văzut încă locuința?" întrebă Debrei. Nu." V-am spus doar că nu voiam să întârzi, răspunse Montecristo. Mi-am făcut toaleta întrăsură și m-am dat jos la poarta vicontelui. Tinerii se priviră. Nu mai știau dacă Montecristo se preface sau nu. Dar tot ce ieșea din gura omului acestuia avea, în ciuda originalității, o asemenea simplitate încât nu puteai să bănuiești că minte. Și la urma urmei, de ce ar fi mințit? O să trebuiască, deci, să ne mulțumim să-i facem domnului conte numai micile servicii care ne vor sta în putere," spuse Boșam. Eu, în calitatea mea de ziarist, îi voi deschide toate teatrele Parisului." Mulțumesc, domnule," zâmbi Montecristo. Intendentul meu a primit ordin să-mi închirieze câte o lojă la fiecare teatru. Și intendentul dumneavoastră e tot nubian, tot mut?" întrebă Debrei. Nu, domnule, e doar un compatriot de-al dumneavoastră, dacă un corsican poate fi compatriotul cuiva. Dumneavoastră îl cunoașteți, domnule de morser Nu cumva din întâmplare e vrednicul Bertuccio, care se pricepe atât de bine la închiriatul ferestrelor. Exact, și l-ați văzut la mine în ziua când am avut cinstea să vă am la masă. E un om foarte de treabă care a fost puțin soldat, puțin contrabandist, în sfârșit, puțin din tot ce poate face un om. N-aș pune mâna în foc că n-a avut de-a face chiar și cu poliția pentru un flac, ceva ce ar aduce a lovitură de cuțit. Și l-ați ales pe acest cetățean cinstit al lumii ca intendent, domnule conte? Se miră de brei. Cam cât vă fură pe an? – Zău că nu fură mai mult decât un altul, răspunse contele. – Sunt sigur de asta. – Dar îmi face toate treburile. Nu știe ce înseamnă imposibilul și de aceea îl păstrez. – Atunci, iată-vă cu o casă aranjată, spuse Chateau Renaud. – Aveți un palat pe Champelize, servitor, intendent. Nu vă mai lipsește decât o metresă. Albert zâmbi. El se gândea la frumoasa grecoaică pe care o văzuse în loja contelui la Teatrul Val și la Teatrul Argentina. Am mai mult decât atât," spuse Monte Cristo. Am o sclavă. Dumneavoastră vă închiriați metresele de la operă, de la Teatrul Vodevil, de la Teatrul de Varietăți. Eu am cumpărat-o pe a mea la Constantinopol." M-a costat mai mult, dar în privința asta sunt pe deplin liniștit. Uitați însă, spuse Debrei râzând, că poporul nostru este, așa cum a spus-o regele Carol, franc după nume și franc din fire. Ați uitat că punând piciorul pe pământul Franței, sclava dumneavoastră a devenit liberă? Cine să-i o spună? întrebă Monte Cristo. La naiba, primul venit! Nu știe să vorbească decât greaca vulgară Atunci e altceva Dar noi vom putea să o vedem? Întrebă Boșam Sau după cum aveți un mut, aveți și eu unuci. Asta nu, răspunse Montecristo Nu merg atât de departe cu orientalismul Toți cei ce îmi stau în preajmă N-au decât să mă părăsească și părăsindu-mă Nu vor mai avea nevoie nici de mine, nici de alții Iată, poate, pentru ce nu mă părăsesc. Trecuseră de mult la desert și la țigări. Dragul meu, spuse de Bray, ridicându-se, e ora două și jumătate. Oaspetele e încântător, dar orice societate, oricât de plăcută, trebuie părăsită. Ba uneori chiar pentru a întâlni alta mai puțin plăcută. Trebuie să mă duc la minister. Îi voi vorbi ministrului despre conte și o să aflăm neapărat cine este. Ia seama," îl sfătuim Morser, s-au lăsat pe gubași și alții, ceva mai iscusiți." Ei, ași, avem 3 milioane pentru poliție. E adevărat că aproape întotdeauna sunt cheltuite dinainte. Dar n-are a face. O să ne rămână oricând vreo 50 de mii de franci ca să-i cheltuim pentru asta." Și când o să afli cine e, ai să-mi spui și mie? Îți făgăduiesc. La revedere, Alber! Domnilor, vă salut! Și ieșind, Debrei strigă cu glas tare din anticameră. Trage trăsura! Bun, îmi spuse Boșam lui Alber. Nu o să mă mai duc la cameră, dar am pentru cititorii mei ceva mai desoi decât un discurs ținut de domnul Danglar. Ba nu, Boșam, te rog, nu sufla niciun cuvânt," spuse Morser. Nu-mi răpi meritul de a-l prezenta și de a-l explica. nu e așa că e un om neobișnuit?" E mai mult decât atâta," răspunse Chateau -Renau. E cu adevărat unul din oamenii cei mai extraordinari pe care i-am văzut în viața mea." Mergi cu mine, Morel?" Numai o clipă să-i dau cartea mea de vizită domnului Conte, care a binevoit să-mi făgăduiască că va veni să ne facă o vizită în Strada Meslei, 14. Fiți sigur că am să viu, domnule, spuse Monte Cristo înclinându-se. Și, Maximilian Morel, ieși împreună cu baronul de Château lăsându-l pe Monte Cristo singur cu morser. Capitolul 3 Prezentarea Când Albert rămase singur cu Monte Cristo, îi spuse Domnule Conte, dați-mi voie să-mi încep meseria de ghid, arătându-vă cum se prezintă locuința unui tânăr burlac. Deprins cu palatele din Italia, o să puteți socoti pe câți metri pătrați poate să trăiască unul dintre tinerii parizieni, care nu e socotit printre cei ce stau prost cu locuința și, pe măsură ce vom trece dintr-o încăpere în alta, vom deschide ferestrele ca să puteți respira. Montecristo cunoștea sufrageria și salonul de jos. Albert îl conduse mai întâi în atelierul său, care, după cum ne amintim, era încăperea lui favorită. Montecristo știa cum nu se poate mai bine să prețuiască toate lucrurile pe care Albert le îngrămădise aici sipeturi din alte vremuri, porțelanuri japoneze, ștofe orientale, mărgele de Veneția, arme din toate țările lumii. Le cunoștea pe toate și era de ajuns o privire ca să le recunoască obârșia, secolul și țara de unde fusese aduse. Morser crezuse că va trebui să-i dea explicații și se pomeni făcând el însuși sub îndrumarea contelui, un curs de arheologie, de mineralogie și de științe naturale. Coborâre la primul etaj Alberă și introduse oaspetele în salon. Pereții salonului erau acoperiți cu operele pictorilor moderni. Se aflau acolo peisaje de diupre, cu trestii lungi, cu arbori înalți, cu vaci mugind și cu ceruri minunate. Mai erau călăreți arabe de, de la Crua cu lungile lor burnusuri albe, cu brâuri strălucitoare, cu arme încrustate în aur și argint și cai care se mușcau cu turbare în timp ce oamenii se sfârtecau cu ghoaje de fier. Se mai găseau acoarele de bulanș, reprezentând Notre-Dame de Paris cu vigoarea care face din pictor egalul poetului, se vedeau pânze de diaș, care pictează flori mai frumoase decât florile însăși și soarele mai strălucitor decât soarele, desene de camp la fel de colorate ca și cele ale lui Salvator Roza, dar mai poetice, pasteluri de Giro și de Müller, înfățișând copii cu capete de înger, femei cu chipuri de fecioare. Schițe smulse din albumul de călătorie în orient al lui Dojat, Creionate în câteva clipe pe șaua unei cămile sau sub cupola unei moschei. În sfârșit, tot ce arta modernă poate da în schimb și ca despăgubire pentru arta pierdută și dispărută odată cu secolele trecute. Albert aștepta ca măcar de data aceasta să arate ceva nou contelui călător. Dar spre marea sa uimire... Acesta, fără să aibă nevoie să caute semnăturile, dintre care unele de altfel nu erau reprezentate decât prin inițiale, spunea pe dată numele fiecărui autor al operei, lăsând astfel să se vadă nu numai că fiecare nume îi era cunoscut, dar și că prețuise și studiase talentul fiecăruia. Din salon trecură în camera de culcare. Încăperea aceasta era totodată un model de eleganță și de sobrietate. Un singur portret, semnat însă de Leopold Robert, strălucea în rama lui de a urmat. Portretul a trase de la bun început privirea contelui, căci după ce făcu câțiva pași repezi în cameră, Monte Cristo se opri deodată în fața lui. Pe pânză, era zugrăvit chipul unei tinere de vreo 25-26 de ani, cu fața brună, cu privirea înflăcărată, umbrită de ploape grele. Ea purta costumul pitoresc al pescărițelor catalane, corsajul lor roșu și negru și acele de aur prinse în păr. Fata privea marea, iar silueta ei elegantă se desprindea pe albastrul valurilor și al cerului. În încăpăre era întuneric. Altminteri alber ar fi putut să vadă paloarea de moarte care se așternuse pe chipul contelui și să zărească tremurul care infiora înfiora umerii și spatele. Se făcu o clipă tăcere. Contele rămase cu ochii ațintiți la portret. Aveți o iubită frumoasă, viconte, spuse Monte Cristo cu o voce pe deplin liniștită. Iar costumul, un costum de bal fără îndoială, îi vine minunat. Greșeala aceasta nu va aș ierta-o dacă ați mai fi văzut încă un portret alături. Nu o cunoașteți pe mama, domnule. Aici, în ramă, e portretul ei. A vrut să fie pictată așa, acum șase sau opt ani. Costumul, după câte se pare, l-a îmbrăcat într-o doară, dar asemănarea e atât de mare, încât mi se pare că o mai văd pe mama așa cum era prin 1830. Contesa și-a făcut portretul în timpul unei absențe a contelui. Își închipuia fără îndoială că îi va face o surpriză plăcută la înapoiere. Dar lucru ciudat, portretul nu i-a plăcut deloc tatălui meu, iar valoarea picturii care, după cum vedeți, e o pânză dintre cele mai bune ale lui Leopold Robert, nu putut să-l facă să treacă peste neplăcerea care i-o cauzase. E adevărat, între noi fie vorba, dragă conte, că domnul de Morser este unul dintre pairii cei mai nelipsiți de la Luxemburg, un general vestit prin cunoștințele sale teoretice, dar unul dintre cei mai mediocri amatori de artă. Mama e cu totul altfel." Ea pictează foarte frumos și, prețuind prea mult o asemenea operă ca să se poată lipsi cu totul de ea, mi-a dat o mie. La mine tabloul e mai puțin expus să-i displacă domnului de Morser, al cărui portret pictat de gros, vi-l voi arăta îndată. Iertați-mă dacă vă spun lucruri atât de familiale, dar, cum voi avea cinstea să vă conduc la conte, vi le spun ca nu cumva să lăudați dinaintea lui portretul mamei. Altminteri, portretul are o influență funestă, căci mama vine rare ori la mine fără să-l privească și încă și mai rare ori îl privește fără să plângă. Norul adus de apariția picturii acesteia în casa noastră a rămas de altfel singurul ridicat între conte și contesă, căci deși sunt căsătoriți de peste 20 de ani, ei au rămas la fel de uniți ca și în primele zile. Monte Cristo se uită țintă la Albert ca și cum ar fi vrut să caute o intenție ascunsă în cuvintele acestuia. Dar era vădit că tânărul le spusese cu toate naivitatea sufletului său. Acum mi-ați văzut toate bogățiile, domnule conte, continua Albert. Îngăduiți-mi să vi le ofer oricât de nevrednice ar fi ele. Priviți-le ca și cum ați fi la dumneavoastră acasă. Și, ca să vă simțiți și mai în voie încă, însoțiți-mă până la domnul de morser, căruia i-am scris din Roma ce serviciu mi-ați făcut, amintindu-i vizita pe care mi-o să răți. Pot să vă spun că atât contele cât și contesa așteaptă cu nerăbdare să vă mulțumească. Știu că sunteți cam blazat în privința asta și că scenele de familie nu prea îi se pară atrăgătoare lui Simbad Marinarul. Doar ați văzut atâtea scene... Primiți totuși propunerea mea ca pe o inițiere în viața pariziană, viață de politeți, de vizite și de prezentări. Monte Cristo se înclină fără să răspundă și primi propunerea fără entuziasm și fără păreri de rău, ca pe una din obligațiile societății față de care oricine trebuie să-și facă datoria. Albert chemă valetul și poruncise porunci să anunțe domnului și doamnei de Morser apropiat sosire a contelui de Monte Cristo. Albert porni după valet împreună cu aspetele său. În anticamera contelui de Morser, deasupra ușii salonului, se vedea un blazon care, prin cuprinsul lui bogat și prin potrivirea cu restul podoabelor, arăta însemnătatea dată acestui blazon de către stăpânul casei. Monte Cristo se opri dinaintea lui, cercetându-l cu atenție. Azur și șapte mierle de aur puse la rând. E blazonul familiei dumneavoastră? întrebă el. În afară de cunoașterea pieselor pajerei care îmi dau putința să-l descifrez, nu mă pricep deloc la heraldică? Eu, conte din întâmplare, fabricat de Toscana cu ajutorul unei sume date Ordinului Sfântului Ștefan și care m-a făcut mare senior. Din partea mea, m-aș fi lipsit de noblețe dacă nu mi s-ar fi spus că e cu totul necesar să ai titluri, atunci când călătorești mult. E nevoie măcar pentru vame și care te lasă în pace dacă ai un blazon zugrăvit pe ușile trăsurii. Așa că îmi cer scuze că am pus-o astfel de întrebare. N-ați săvârșit nicio indiscreție," răspunse Morser cu simplitatea convingerii. Ați ghicit." Sunt însemnele noastre, adică ale strămoșilor tatălui meu După câte vedeți însă, ele sunt prinse pe o armorie roșie cu margine de argint Și asta aparține strămoșilor mamei După mamă sunt spaniol, dar familia de Morser e franceză și, după câte mi s-a spus E chiar dintre cele mai vechi familii din sudul Franței Da, vorbi Montecristo, asta o arată și mierlele Aproape toți pelerinii înarmați care au încercat să cucerească sau au cucerit Pământul Sfânt și au pus pe blazoane fie cruci ca semne ale misiunii cărora se închinaseră, fie păsări călătoare ca simbol al lungii călătorii pe care aveau să o facă, nădăjduind să o îndeplinească sub aripile credinței. Pe semne că vreunul dintre strămoșii tatălui dumneavoastră a luat parte la cruciade. Iar dacă presupunem că e vorba măcar de cruciada Sfântului Ludovic, tot ajungem în secolul al XII-lea, ceea ce nu e rău deloc." S-ar putea," răspunse Morser, undeva în cabinetul tatălui meu se află un arbore genealogic care ne va lămuri."